Шварц рад, рад, мусив лишити його. За порадою кондуктора, і він завіз його до якоїсь приватної лічниці, де у нього сконстатоване остре запалення легких, занедбане в перших стадіях. Шварц записав його на фальшиве ім'я, заплатив за лічення на місяць наперед, подав свою також фальшиву адресу в Берліні і, не озираючись довше, дмухнув до «Бремергафен», а відси під фальшивою назвою «За море». Слідчий арешт Євгенія протягся довше, ніж він надіявся зразу. Правда, слідчий суддя вже по кількох днях важких і старанних пошукувань дійшов до внеску, що Євгенієве зізнання абсолютно правдиве і що правдоподібність його вини чи співвини в убійстві Стальського дуже мала. Та проте палата радна – під впливом старости і президента не згоджувалися випустити його на вільну стопу. Ці дігнітарі боялись закиду тенденційного арештування, і слідчий суддя одержував усе нові поручення – доповнювати слідство. Обставини наче змовились проти Євгенія. Два найважніші свідки, що могли бути пояснити справу, Регіна і Баран пропали без сліду. А тут в додатку щезли, мов каміню воду, ще два важні свідки – Шварц і Шнадельський. Правда, зразу здавалося, що нічого важного вони не могли зізнати. Але слідчому чим далі, тим більш загадковою видавалась їх роль дої фатальної ночі. Та ось у тиждень по арештуванню Євгенія приїхав до міста граф Кшоватульський. Він лежав хорий і тільки недавно довідався про самобійство вагмана. Прибувши до міста, він пішов просто до президента суду і запитав його, чи в вагмановій касі знайдено 50 тисяч ринських, які він день перед тим дав був йому за продані цінні папери. Президент витріщив очі. Все була абсолютно новина. Ніякої готівки в касі не знайдено. І хоча лікарська обдукція не знайшла слідів убійства, то тепер справа комплітувалась з правдоподібністю Рабунку. Хитра втеча шварца, поводження Шнадельського при відкритті вагманового трупа. Все були моменти, що кидали підозріння в їх бік. Слідчий зробив ревізію в Шварцовім помешканні і знайшов вагманів квит, виставлений в Шивотульському, і вагманів лист. Все відразу кидало на справу погане світло, і за обома джентльменами розіслано гончі листи. Тим часом справа арештування Євгенія вдарила голосною луною в цілій краєвій пресі і відгукнулася також у Вітні. Обвинувачення його за такий страшний злочин зразу замикало уста його прихильника, усувало набік підозріння щодо політичного характеру цього процесу. Правда, факт, що арештування було доконане навічу і при участі старости кидав відразу дивне світло на цілу подію. Та проти преса здержувалась від коментарів. Натомість кілька адвокатів-русинів зголосили все до суду, що хочуть узяти на себе оборону Євгенія. А віденська газета, що друкувала Євгенієві дописи, прислала свого кореспондента, щоб на місці розвідався про справу. Сей кореспондент пішов розвідувати у священників, міщан, урядників, мав довгу розмову з бурмістром, і його кореспонденція вдарила мов грім на штучну побудову підозріні припущень якими в перші хвилі обмотано Євгенія. Об'єкт того кореспондент змалював досадно загальний настрій людності. Її безпомічність супроти надужить і на тім тлі показав Євгенієву роботу як промінь світла в темному царстві. «Пан староста лютився. Пан президент шкробився на лисині. А пан маршалок? Пан маршалок мав інші клопоти» що не дозволяли йому надто живо займатися євгенієвим процесом. У повіті клекотіло. Селяни грозили вітам і членам Ради повітової каліцтвом в разі їх згоди на реформу каси. Проект реформи, який пан маршалов бажав перевести в тихості, з нагоди справоздань і звіча дістався до газет і дочекався в руських і деяких польських газетах острої критики та осуду. Пан маршалок мусив махнути на нього рукою, тим більше, що він тепер був йому непотрібний. Швидкоповічі зробив йому візит граф Кшивотульський і попросив на розмову в чотири очі. Розмова тривала довгенько, а наслідком її було, що пан маршалок зрезигнував із усіх своїх дигнітарств у повіті, добровільно продав свої добра графові і забрався з рештою капіталу до Львова де незабаром дістав якусь посаду про одній високій автономічній інституції. Було середопісця, коли майже безпосередньо один за одним наскочили факти, що вияснили Євгенієву справу. Почало таяти. Ворони й лиси на полі віднайшли замерзлого барана, що досі лежав присипаний снігом, а рибаки витягли з клекоту трупа рагіни. В кінці з Берліна привезено Шнадельського, що, видужавши трохи в лічниці, сказав свою правдиву назву і тим зрадив себе супроти поліції. Він був безнадійно хорий. Передавнене запалення легких розвело у нього зароди туберкул. Приставлений до суду, він оповів докладно про вбійство Вагмана і про свій і Шварцем візит в домі Стальського. Самовбійство Регіни давали всяку правдоподібність, що вона сама вбила свого мужа. А оповідання Шнадельського веліло догадуватись, що не хто як Шварц забрав ці цінні речі, які були в Саквояжику, і які при свідках висипав із нього Стальський. Все змінило справу відразу. Євгенія випущено зарешту арешту і слідства щодо вбійства стальського занехано. Натомість проти Шнадельського виточено процес у вбійство Вагмана. Та він, не дожидаючись навіть акту оскарження, повісився в своїй келії. Вийшовши з тюрми, Євгеній зараз на другий день зголосився в бюрі пана старости. А, пан меценас, вітаю! З вимушеною чинністю вітав його староста. Запевняю вас, мені страшенно прикро було, та фатальна помилка. Але признають пан меценас, обставини зложились були так? Ну, та й град. Дуже рад, що все вияснилось і що будемо знову мати приємність. І він щиро потрясав Євгенію в руку. Дуже вдячний пану старості за гуманні почуття, спокійно мовив Євгеній. Але у мене до пана старости одна просьба. О, прошу, прошу, чим можу служити? Пан староста ввивні мені маленьку регабілітацію. Я? Пану? Так пан староста були так ласкаві асистувати про моїм арештуванні в часі віча думаю що все не буде з мого боку нічим несправедливим коли попрошу пана старосту перед таким самим вічем прилютно вернути мені честь і заявити урядово